سورت الزلزال دامه دني صورت او بده کې اتا يا تو ربه دې قبل پرته دې بيان قران او طب الغايات کې د ربه ذکر لري چې داول سورت په اخر کې داو عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خدمکي صورت کې د دې د دې بدله واله ورد ذکر سورت کې د قیامت ذکر دی اراضل ذراتل ارض ذل ظاله خدا د بدلیواله ورځې د دې ذکر کوي دا د اراضل سوره نتانه په نازل شولې او د تور حدید نمق ته نازل شولې په حال د جمعي کې 99 نمبر د سورت په او په حالت د نزول کې 93 نمبر سورت په قران ما قبر کرے یاوله خدای غو بیان شي بل دا چې ما قبل کې بیان د خیر البریه او د شر البریه نه او بیان د يوم المجازات فقوم د بدر رسول کی صورت کی صورت اور او موضور صورت پر بیان د هول قیامت او تقدیم د خلق او بیان د ابتلا د قیامت او ظهور د نتائج د اعمال او ظهور د نتائج د اعمالو انا بل پري صورت کې 33 کلمات او صرف د حروف د اطب کې آیات او زلزل زلزلین مراد کوم زلزلہ را دا تفسرهم شنفق اولا دا غید وقت زلزلبتنا مرادوی دوان چه اترابیل علی السلام وانفقه سوری في وانفقه سوری فتحکمان في السماوات دوان تفسر شنفقه وانفقه في سوری فتحکمان في سوری فهداهم من الاجدات الى ربهم ينتلون دوالتنا مراد اغسطیش نو فرمائی نفق اولا یا نفق ثانیا اذا الارض رضا رضا رضا کلتی او خزولشی نازمکا پو خزولو صدی ترا و اخرجت الارض و از خالها او راو باتی دا بوجون اقبل خال الانسان و مال او بوهیشی انسان تا مال اا چه دیل سچلوشو یوم ایرین تو حدی توب او انسان که دا دیل سچل شویده یوم ایرین تو حدی تو اقبار اا فدا غورت با کری اغا قبل قبری بیایان نربکه او حالهه پهتاک سرت تا پر وردیار اوکمړو دیته یو مییرین سروننا سو کاته لورو امالهون پ اورض به قلبې سکې تم شي چې او کودلی شي دویته د عملونه لورو احمالهون فمن عمل م قال ضرت قیررنه پر پس اغڅوک عمل چې عملو کې منقال ضرت دوروری ددانې برابر خيرن ده خير عمل يا رب ويني باغيله او ميه عمل ميت ذره شر يرا او تو کي ويني دوري دانه برابر بد عمل مغبيني لك وتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصا اوجدوا ما حملوا حاضر ولا ابن مربقه حدالتي مؤيد موجود موجوده سوره